Csevegés. A most következő műsorban ugyanis nem akarok nagyon komoly lenni. Nem akarom a világot megváltani avval, akit behívok a stúdióba, vagy éppen felhívom. Csak úgy leszünk, és csevegünk. Így van. Fodor János, köszönöm, hogyha itt vannak, hogy a Rádió Bést hallgatják, és itt van vendégem, munkatársam, kollégám, hogy ezt legalábbis múlt időben kellett volna ezt fogalraknom, de volt úgy, hogy munkatársam is volt, Fiala János, aki ugyanazt a szakmát műveli, mint én, teljesen másként, mint én, és ez valószínűleg így van jól. És arra gondoltam, hogy Jánost elhívom a csevegjünk egyet a világ dolgairól, meg leginkább az ő dolgairól. És hát tisztelettel és szeretettel köszöntelek. Még tiszteltem? Most van neked dolgod? Hát, hogy érted? Na ez az. Szakmailag. Van. Mit csinálsz? Hát uh, különböző uh, emberek helyett beugrom különböző műsorokba, ami nagyon szórakoztató. Igen? Hol? Például az atv Múlt én voltam havas. Hát szeretek nem én voltam havas, a havas az unokájánál volt, és akkor én ezt a felkérést kaptam, írok a pont és hát rövidesen azért el fogok helyezkedni. Tehát még nagyjából két-három hét és elkezdek dolgozni. Tehát valamelyik rádióállomáson, hmm. leszerződt, hogy valahogy hmm. tetszik? Hmm. Van, aki még befogad? úgy hmm. tűnik. Kapsz fizetést, vagy megint az az alkohol, hogy nee, te megkeresed magadnak? fizetést ezt nem kapok. De nincs is rá szükségem. Hány évet dolgozol úgy különböző műsorokban, hogy, ö, hogy neked kell megkeresned a... Erre nem fogok tudni válaszolni, mert ugye 2000-ben kaptam utoljára fizetést a Magyar Rádióban, és aztán a Budapest Rádióban egy hosszú ideig még kaptam fizetést, függetle attól, hogy a fizetésemet én termeltem meg. És amikor onnan eljöttem, ki tudja, ha de biztos, hogy nem harmadszor, mert kétszer jöttem el, akkor utána már ez a mostani szisztéma volt, ez durván, tehát több mint tíz éve, vagy durván tíz éve van itt. Ez a Q? Nem, ez akkor még az extrém volt. Uh -huh. Nem, hát ugye egész egyszerűen azzal kellett szembenéznem, én nem voltam egy jó üzletember, és nem vagyok egy jó üzletember, de azért az feltűnt, hogy egy rádiónak a bevételéhez én nagyon nagy mértékben hozzájárulok, és a fizetésemet ugyanolyan késéssel, vagy majdnem ugyanolyan késéssel kapom meg a rádiótól, mint a többiek beleértve, hogy a rádió úgy csinál, mintha szívességet tenne, mert hogy az én fizetésem nagyon magas volt, és akkor azt érzékelték, hogy én Elégedett lehetek azzal, hogy végül is ezt megkapom, és én ezt nagyon hosszú ideig tudomásul vettem. Még nem rájöttél, hogy nem jól van ez így? Nem, nem, amíg, a, amíg az öntudatom föl nem ébredt. Én a rádióm is hihetetlenül sokat köszönhetek. Én a rádió is mentén nőttem föl. Hát tulajdonképpen, hogyha jól emlékszem, akkor a Kalipszó rádió volt az első olyan rádió, ahol, hogy úgy mondjam, te ismertséget vagy népszerűséget szereztél. Tehát itt is az egyik könyvedbe, hogy Egyszer csak eljött az a pillanat, amikor a, nem is tudom, a négy eh, legismertebb rádiós televíziós személyiségek közül a negyedikre becsúsztál. Hát, hogy hát nem igen, bocsánat, igen, igen, igen, nem, igen. Nem. igen, igen. Bejújt, én nagyon kevés emberről tudok maradéktalanul, vagy szinte maradéktalan jobb, vagy jókat mondani. Hát ezt megvisszosoltam. De nem, figyelek megvan, én, én rosszat nem nagyon mondok senkire ma már, de jót meg nem tudok. De a Bétót ezek közé tartozott. Ezt Akiről a... jót mondasz? Akikről, egy... akikről egyértelmű. Mert békén hagyott. Nem. Nem, Nem annyira sokkal több. Nem ér. Hát egyrészt én ugye oda úgy kerültem, Bocsánat, hogy Bétót Lászról beszélünk, aki nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül a Magyar Rádióban dolgozott, és sok más munkája mellett létrehozta a Kalipszó Rádiót, amiben Fiala János is dolgozott. Meg te is. Megén is. Mi akkor nagyon sokat köszönhetünk. Ugye ez úgy volt, én sosem fogom elfelejteni, én a Táskarádiót csináltam, és a Brudi épületben voltunk, és a Bétót talán a másodikon volt, én az elsőn, és mondtam, hogy készítenék vele interjút a Kalipszó Rádió kapcsán, és akkor leszólt a bétó, hogy erről a témáról azonnal száj le. Én nem voltam a Bétót embere, én a Nóra embere voltam, ott ugye több forrásból lehetett jönni, volt Hegedűs ember, volt Bétót ember, vagy több Bétót ember volt, és volt a Nórának, a Hidas Eleonórának. Akkor Miket még Jó tudok Dásnál, meg? Én, igen, én senki, igen. nem voltam. Hát valakijé kellett, hogy legyél, hiszen aki hívott. Az a Bétót volt. Na láttad, akkor Bétót ember volt. De hívott, és aztán azt hiszem, hogy évente egyszer, ha beszéltünk. Tehát én nagyon díjaztam benne, hogy nem szólt bele semmibe. De most arról beszélünk, amikor összerakta a csapatot. Ja, igen, igen, igen. És akkor, akkor én a nur emberre voltam, és a Bétót nem számolt velem, én hosszú ideig karótnyelt voltam, illetve olyan nagyon hosszú ideig nem, mert, mert azt érzékeltették, hogy így nem lehet bemaradni, és aztán egyszer csak felrúgtam a szabályokat, de visszatérve meg egy pillanatra, és ugye ez a cseveg is, az úgy megy, hogy oda-vissza kérdeznek, azért, avval te is tisztában kell, hogy legyél. Ez nem egy kérdés, ez egy mondat, hogy a a Kalypso rádió az igen ritka nagy lehetőség volt annak idején. Aha, oh, persze. Zokni szúl. Figyelj fodor. a zoknit alatta, mások? Igen. Igen, de ha akartál kimaradhattál. tehát nem, nem kellett, nem kellett zokni, zokni lenni. Akkor rakjuk helyére a dolgot, hogy aki nem tudja, miről beszélünk, mert túl Eljje. fiatal hozzá, hogy a Kalipszó Rádióban például volt ajándék zokni, ugye, egy reklámeszköz volt, ennyi szerepe volt, én ezt nem például. Voltak, voltak a Kalipszó Rádióban, ahogy ezt ma mondanák, vagy elegánsan lehet mondani, földszintes dolgok. De nem, maga, nem volt ma, földszintes. Ez az, az egész volt. rádióban volt valamiféle földszintes, éppen abból adódóan, hogy olyan módon szólítottam meg a népet, ahogy korábban senki sem, ez ugye a Beethoven elébülhetetlen érdeme volt. Én aztán később a közélet felé fordultam, de az nagyjából a Kalipszú rádióból teljesen ki kellett, hogy maradjon. És miután nagyon messzire elszólt, hát azért elszólt 100, 120 kilométerre, akkor a majd nem országos ismertségre lehetett ezt Nagyon-nagyon népszerű rádió volt, és te ott... E Emlékém emlékeim szerint legalábbis ott produkáltál először olyan meghökkentő dolgokat, amikre az emberek azt mondták, hogy ez jó volt, vagy, vagy felháborító. Igen, hát körülbelül és hát hozzátéve az, hogy a, a Bétót ezt, ha nem is támogatta, de tűrte, és hát egy dolgot ne felejtsünk el, Fodor. Hát közben százzal ment a médiaháború. Engem kirúgtak a Magyar Rádióból, és közben a Kalipszó Rádióban megmaradhattam és nem fog olyan jelzőszerkezetekkel élni, mint amilyen szerkezetekkel néha élnek az emberek, akik nem is éltek az 50-es években, de tudják, hogy most olyan időszak van, mint a rákos érában, Itt tehát nem fogom azt mondani, hogy hogyan bújtattak. De figyelj ma meg, azt én soha nem fogom elfelejteni azt a pénteket. Amikor a Bétót rávette a Zoránt, hogy cseréljen velem, holott mind a ketten tudjuk, hogy az Zorán nem volt egy könnyű. Tehát őt rábírni egy váltásra, a Váradi hédi volt így a telefonosom, aki se volt, és az azért volt, mert aznap rúgta, tehát a következő nap nem szerepelhettem volna, az vagy szombat, vagy szerda volt, én már nem emlékszem rá, hogy az volt a kirúgás napja, és a Bétót el tudta érni, hogy talán a következő héten én arra sem emlékszem, hogy nekem egy hetet ki kellett hagynom, Ez vesz, akkor kellett a Sárfi, aki akkor gazdasági igazgató volt, a segítsége, ezt nehezen tudnánk elbesélni ma embereknek, ami hát, akkor volt tettek, a magyar nem rádióban. is fontosak, de abból a szempontból fontos ez a történet, hogy egyfelől tisztelektünk, most t előtt meg de a nagyon. Kalipszó Rádiót, ami egy nagyon fontos szakasza volt a, a rádiózásnak, azt gondolom a magyar rádiózásnak is talán, erre később visszatérhetünk. És te érintetted, hogy akkor rúgtak ki, nem Így. tudom, hogy hanyatszor. Hát akkor Poli, tehát, tehát olyan módon, mint a 129-eket kirúgták akkor a rádióból, azért ahhoz, ugye az 1994 márciusa vagy áprilisa, azért ahhoz hasonló nem volt. Tehát abban volt valami forradalmi, akkor is, ha nem volt az, vagy utólag az ember már másféleképpen gondol rá, és az, ahogy akkor a Bétót kiállt mellettem, arra az apám szövegével csak azt tudom mondani, hogy le és nincs mellette semmilyen, de bár azonban... Ja. Miközben, és akkor konyarodjunk oda-vissza, hogy itt lettél a negyedik, egy bizonyos felmérés szerint, hogy ez milyen reprezentatív én volt, én nem volt. tudom. Te lettél a, a negyedik legismertebb rádiós, vagy rádiós és televíziós személyeség. Nem, televízióban voltam. Rádiós személyiség. Havas Herék megelőzött, a emlékszem. Havas Herék megelőzött, megelőzött a Bétót, megelőzött a Déri, mert nem a Déri nem volt benne, talán a Mester Ákos meg. Mester Ákos így van. Szóval ott egyszer csak, De hogy úgy mondja, az hát figyelj, hát ilyen emberek voltak mögöttem hát. Komiáti. Csupa Isten. Hát legalábbis akkor ugye úgy tűnt. Most akkor. is azok a maguk módján. Egyébként Gyuri bácsival, Komiáti Gyuri bácsival éppen beszélgettünk itt ebben a stúdióban. És még egy dolog visszatérve a szóra, és ennek, ugye az előbb beszélgetünk pénzről, a Bétót hagyta az embert pénzt is keresni. Igen. Ez se volt általánosnak mondható. Én, ott, ott, én ott, ott, ott nagyon sok pénzt kerestem. Igen? Igen? Ugye voltak egyéni akcióim, és azokat hagyta. És hagyott téged csámcsokni abban a stúdióban. Mindent hagyott. Én, én nagyon jól emlékszem, <gül> hogy, hogy egyszer csak Ugye én két dologra emlékszem, ami ilyen meghökkentő volt, és most ez elfogadott, vagy nem, egy másik kérdés, vagy nekem tetsző, vagy nem. Az egyik az, hogy te voltál az a magyar rádióban, lényegében ugye a Kalipszor rádió akkor a magyar rádió Igen. területén belül működött legalábbis, ez egy fontos dolog, azon a folyosón ugyanazokkal a szokásrendszerekkel. Pontosan. Pontosa. Tehát az, hogy és... bemented a stúdióba, és aztán egészen más, másképp fel kellett viselkedned. Igen, a biztosítékot emlékszem, amikor teleszállja az abáltál, ezt a szót kell használnom, tehát rá is játszottál, valahogy csak nem csámcsoktál, és úgy próbáltál beszélgetni az emberekkel. Hát ez kiverte a biztosítékot, akkor én emlékszem, hogy jön ez a kölyök ahhoz, hogy te itt a rádióba beszélni, és főként, hogy így tiszteli meg a hallgatót, akivel ő beszélget? És aztán ez a tisztelet és a hallgató, ez végigkísért téged, erről majd, majd remélem, hogy fogunk tudni beszélni. Jó, itt kell, hogy mondjuk, ne felejtsük azt el, Fodor. Ráadásul tehát akkor egy, egy nagy menő voltál, mármint hozzám képest. Hogy hát azért az a szocializmus utáni időszak volt, és habár itt most nem kezdek el diktatúrázni, mert ha valaki nem fog diktatúrázni, az én vagyok, szocializmus volt. Én sose fogom elfelejteni, amikor a Szilágyi ugyanebben a rádióban csak másféleképpen azt mondta, hogy, hogy ő azt mondhatja, hogy pitty, pitty, pitty, pitty, két óra van, arra azt mondta, hogy hát ő erre 543 évig várt. Tehát megadj, mindannyian valamit levettünk. És az embereknek a viszonyulása, sem az azért is volt akkor más. Mert egy egészen más dolgot követett. Ugye hát ennek Hát a, a, a, a nyomában nem ért semmi, ami 90-ig lehetett. Te ezt sokkal jobban tudod, mint én. Ti Alajánossal beszélgetek. Most búlik pontosan, engedem a Szaladjon kifelé belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való, nekem nem, villámlik mennyi dörög, ezt én legis szerelem, látom, hogy elsuhan, felettem egy madár, hátongó szívében, szöges drócsőrében szalmaszám. Magamat ringatom, Végül andol egy amafán Az Isten kertjében Alma volt halál Vágtak még tovább Veled az Az Sári Azóta szüntelen, őt látom mindenhol Maratán nézek a táborban otthonok ő pokú. Szilánkos Menyország Folyékony torsz Szent János bogarak úrik az idő. Hogyha nem is olyan nagyon pontosan, de az, órá állát, át, az órák átállításán már túl vagyunk, a vendégem, Fiala János, és az első könyvet magammal hoztam, a Péklakpát címűt, amiben érdekes dolgok is vannak. És ebből én fölolvasnék egy részt, majdnem ahogy te indítasz, mert azt gondolom, hogy magadról a saját könyvedbe leírtad ezeket a sorokat, akkor ez ez érdekes lehet. Vannak, akik szarkavarónak tartanak. Szerintük a szómenésemtől alig hallom meg a műsoromba betelefonálókat. Kejj minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes, vagy ha igen, néhány szó után türelmen beszve bágom rájuk a kagylót, és akkor nem is folytatom, vagy majd később folytatom ezt az idézetet. Szóval, hogy... És ez, a, ez volt a másik érdekes dolog, hogy... hogy egy bizonyos évszám vagy éveket eltével már nem csak csámcsoptál, hanem a hallgatókkal egy nagyon speciális viszonyt alakítottál ki. Látszólag türelmetlen voltál, miközben a white azt érezhet, hogy az nem, nem ön van, vagy türelmetlen, hanem ez nem viszi előbre a beszélgetést, vagy értelmetlen, hogy úgy tetszik, de a döntőbíró mindig te voltál, és ezt nagyon-nagyon határozottan tetted, gyakran tenyérbe hogy ha úgy tetszik. És ettől a piantól kezdve nagyon megosztóvá váltál. Függetlenül attól, hogy mi volt a véleményed adott ügybe, függetlenül attól, hogy igazad volt vagy nem, függetlenül attól, hogy kit hívtál fel vendéggyanánt, kitől szereszed az érteslésedet. Egy olyan magatartásed, egy olyan attitűdöt alakítottál ki, amit a hallgatók jelentős része kicsit sem tolerált. És szerintem most sem tolerál. Ezért téged nagyon-nagyon megosztónak tartanak, nagyon sokan istenítenek és nagyon kedvelnek. Kialakult egy, egy tetszik, egy törzsközönséged. És hát nagyon sokan utálnak. Jól látom én ezt, jól gondolom én ezt? Lehet, nem tudom, még egyszer mondom, a rádiózás maga, miért a tévézés a központi ágon nem ment át, azt én ilyen kis sokat csináltam, a rádiózás volt a karó, mint egy növény mellett, amellett mellett felnőhettem. Tehát most, amikor abban a helyzetbe kerültem, amiben kerültem, most már meg hát egy ideje lehetett venni mellőlem a karót, de nagyon hosszú ideig az volt, és én nagyon hálás lehetek a sorsnak azért, hogy így alakult. Nagyon. Az öntudatra ébredésemmel én nagyon megcsúsztam időben. Én azon kevés ember közé tartoztam, és tartozom ebben az országban, akit a rádió műsora megengedett egy szuverén autonóm öntörvényemberé válni, és ezt én nagyon nagyon de ez az érzés. öntörvényű egyben ott romba is adott esetben? Ez Mondjuk az... Olga ezt mondta rólad valamelyik alkalommal. ki az a Kálmán Hát egy kolléganőr. Hát igen. Érted, de, de, de, de az, ami annak idején volt a Magyar Rádióban, igen. ahol ugye az ember tudta, hogyha akar se szól, egyébként nem is akartam én ott a kritikát, kritikáltam, vagy bárkiről, de hogy ugye ott voltak iratlan és... Hát főleg iratlan játékszabályok voltak, az irottak nagyon kevesen voltak, az iratlanok voltak igazán fontosak, és azonban ugye benne volt az, hogy egymásról nem formálunk véleményt sem személy szerint, sem műsorilag. Nem volt nehéz betartani, függetlenül attól, hogy hát mindannyian, ugyanakkor megbeszéltük az ebédlőben, az aulában, a pagodában. Persze, és hát véleménye miért ne lehet Égy. az embernek? És aztán később, amikor ez ö, 2000 után lehetségessé vált, rádióilag én nem éreztem szentségtörésnek azt. És már engem igazolt az idő a szónak abban az értelmében, hogy én állítom a tévedés minimális kockázatában, vagy mi a magyar rádióban. 90 biztos, és 90 után még egy ideig egy cég voltunk. Ma nem vagyunk egy cég. És Kálmán Olgával nekem nem nincs, tehát én nem, én nem mondom, hogy kontár, de én nem vagyok ugyanannak a cégnek a tagja, mint ő. 90 Jó, én ezt most egy példának is kerülném is. Jó, de te hoztad elő. Igen, de abból a szempontból hoztam csak elő, hogy a közönséged, a hallgatóid jelentős része, és a szakma egy része is azt mondja, hogy ilyen ottrombán nem lehet viselkedni, hogy a fiala viselkedik élő egyenes adásban. Igen, de az volt ennek az egyik nyitja, hogy közben ők ugyanígy viselkedtek, nem a nagy nyilvánosság előtt, tehát amikor rámutattam, jó, fontos hogy ilyen kiputatók. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy egész egyszerűen te, te ugyanazt hozod a mikrofon előtt, mint amit a civil életbe, a magánéletbe. Nem volt rossz példa a csámcsogás. Ma már nem csámcsognék, mert az nyilvánvalóan... Egy figyelemfelkeltés, és de én, mama, tehát én nem vagyok az a jéghokis, és nem vagyok az a focista, aki úgy rúglak föl téged, hogy utána tudjad, hogy egyébként engem azért kell tisztelni, mert úgy rúglak föl téged, hogy nem állsz meg a lábadon, mert egyébként foci nem biztos, hogy jól tudok, de bodicekket azt nagyon tudok adni. Ez nem én vagyok. De ezt nem értem most már. Hát erről. sem, hogy csak azért nem, nem, nem teszek valamit, hogy. hogy rugják. Hogy, hogy rúgjak, vagy hogy valakit megsértsek, vagy hogy bekerüljek Aha. valamiféle olyan társaságba, ahol az emberről beszélnek. Ez nem. De ugyanakkor ez nagyon sok évtizedig titkom, vagy nem titkom, kimondva, vagy nem kimondva. Minden energiádat arra fordítottad, hogy valami módon megkülönböztest magadat a többiektől. Azt nem mondom, hogy, hogy ez nagyon sokáig tartott, de volt egy idő, amíg igen. Tehát ez, ez nagyon szoros összefüggésben volt azzal, hogy engem hívott az RTL Klub több műsorra, és miután én azt hittem, hogy lehet válogatni, és mindegyiből kimaradtam, egy olyan sértettség volt bennem, amely sértettség, Egyébként egyedül magamat okolhattam, hiszen én voltam az, aki azt mondta, hogy jött két ötös busz, de a harmadiban nyilvánvalóan még kevesebben lesznek, és akkor én ott tudok leülni, és nem volt harmadik ötös busz. Mm -hmm. És ezért én nagyon haragudtam azokra, akik az első két ötös buszra felszálltak, miközben engem senki nem akadályozott meg abban, hogy felszálljak, de hülye voltam. Egyező meg. Nem használtad ki azt, amit kihasználattál volna? Nem értetted meg az idők szavát? Nem tudtad, hogy időbe hová kell? Többet képzeltem magamról és a lehetőségről, mint ami benne volt. Tehát én amikor Zolcer Jánossal találkoztam, akkor a Krec Tibornak elmondtam, hogy miért borzasztó ember az oldszer, és utána azt mondta nekem a Krec, nekem nem az a dolgom, hogy a producérről véleményt formáljak. Van ebben egy apró igazság. Ez teljesen igaz volt. Te egész életed, vagy én rosszul látom, hogy, szóval ez a sértettség, ez a, ez a gyakran megúgy magyarázhatatlan ö, indulat, amivel te viseltetsz ö, ez, ez téged végig kísért. Tehát, hogy végig, hogy az életben hányszor szünt meg valamilyen műsorod, hányszor, és én ezt most nem negatív... Tehát ez lehet, hogy, hogy éppen dicsértéget, férejt és ne esik, mert van, ahol nem szabad ott maradni, és föl kell állni. Vagy olyan hát ha feléte, az... A legutóbbi periódus azról már nem áll, hiszen ez egy nagyjából nyolc év volt egyhuzamban. Arról nem beszélve... Na de azért mosebékével szálltál ki? Hát, ez a mostani szituáció, ez egy... Ez egy... Bizonyos szempontból az én állom, tehát, tehát ez olyan, mint amikor az ember alul kiesik az ágy, miközben semmit nem tett annak érdekében, hogy kieszen. Hozzátéve, hogy amit az előbb mondtál, sokáig voltam sértett, de részint a pszichiáteremmel való együttműködéssel, részint a rádióműsorom következtében, ha én korábban mondjuk hatosra vagy hetesre, de inkább hatosra voltam sértett, én azt állítom neked ismét a tévedés kockázatával, minimális kockázatával, hogy ez már a lement kettesre. Már egy tízeskálára. Egy tízeskálára. Ma az egyik legkevésbé sértett ember vagyok. És erre én nagyon büszke vagyok. Tehát én azt látom, hogy ez korral növekedni szokott, nem pedig pont fordítva történt. Rég találkoztunk. Igen, javult a mutató. Nagyon sokat, tehát egész egyszerűen az ember egyrészt önkritikát gyakorolt, amikor rájött arra, hogy ő tévedett, vagy ő, volt, ő csinált valamit rosszul, és volt még egy része, amikor az ember másokat okolt, akkor másokat okolt, de hogy abból ő rosszul jött ki bennem sírelem, ezek miatt nem volt. Illetve sírelem volt, rosszul fogalmazok, sértettség nem volt. De sírelem volt, de sértettség nem. Hát, hogy tudnék, és akkor arra célzol, hogy nem a téged megillető helyen, nem a téged megillető pénzért, nem a téged megillető nagy nyilvánosság előtt futballozhatsz? Nem, engem, ha valami foglalkoztatott, engem már csak ügyek foglalkoztattak. Engem a nagy nyilvánosság nem érdekelt, mert mindig pontosan ott voltam, ahol kellett, hogy legyek. Tehát megjelenhettem, én pénzügyileg sajnos nem panaszkodhatok, ha sajnos azt mondom, hogy keresettem volna még többet, de miért? Tehát én én azon kevesek közé tartozom, akiknek nincsenek megélhetési problémái. Um, nem, konkrét ügyekben. Tehát ha volt bennem sérelem, akkor azért volt sérelem, mert ugye az igazságot érte sérelem, és az igazságérzetemben az igazság bántottak meg, nem pedig engem. Majd a következőkben visszautazunk időben egy kicsit, hogy ezek a sértettségek, vagy sérelmek mikor és miért alakulhatta ki annál, és inkább, mert tettél már egy, egy jelzést arra, hogy a pszichológusoddal, jól mondom, a pszichológusoddal... Ez most, vagy, ő most pszichiáteri... Bocsánat, akkor a pszichiátereddel, nem mindegy, majd elmagyarázod, orvos. meg beszélni, hogy... Ő orvos, tehát ő nem bölcsőszkat fizet, uh, és hát ez nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, erről is fogom faggatni Fiala Jánost a következő zene számután. a Rádió Bést hallja. Engem úgy hívnak, hogy Fodor János. A műsornak az a címe, hogy Csevegés és Fiala Jánossal beszélgetek. És szeretném, hogyha ha visszatudnád idézni, hogy te mikor fordultál először külső segítségért az ügyben, hogy megért saját magadat. Ez nagyon egyszerű, de pontosan visszaemlékszem, ez 17 éves koromban volt, amikor Huszti Zsuzsa azt mondta, hogy nem szeret, és akkor én magamra maradtam, a szüleim különösebben nem, szüleimet nem foglalkoztatta ez a szerelmi dráma. Volt egy nálam idősebb barátom, Kovács Gyuri, aki már Németországban él, CH, akihez akkor átmentem, és ott aludtam náluk a Rúzsadonban. de hát állandóan nem lakhattam ott, és ugye akkor a családi körből adódóan az ember, és akkor még benne voltak az emberek a telefonkönyvbe, fölhívtam a Rajzsburg jelnőt, aki ott lakott a Rauvalemberg utcában, mi a Salaiba laktunk, fölvette a telefont, és két találkozó után Varga Zoltánt ajánlotta nekem. És onnantól kezdve te folyamatosan, és kitartóan... Kisebb, nagyobb kihagyásokkal, igen. És még mindig szükséged van erre? Az, hogy szükség, ugye, aki ezt az ilyen hosszú kapcsolatban nincs a pszichoterápiával, az nehezen érti. Ez, ez ma már egyébként a szó legjobb értelmében tud lenni egy szervíz. Olyan, mint amikor a telefonodon nyomsz egy vírusírtót. Mm -hmm. Mondjuk van különbség, mind el kell menni, pénzt kell érte fizetni. De szerencsés voltam ezügyben is, hogy végül is ahhoz az illetőhöz kerültem, akihez kerültem. Az elején nem voltam ennyire szerencsés, ez De... a Zsuzsa, akibe annak idején voltál és mondtad, a vezeték nevét is él még? Éppen most szombaton hagytam ki, mert osztálytalálkozó volt, és te mentem el. Nem mentél el? Nem. Ez melyik? A páca is? Nem, ez a Radnóti. Az utolsó évet jártad csak Igen, ott ott, ott, ott is, is oda Nagyon furcsa, ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy amikor olvastam még elég régen Fiala János Péklapát című akkor rájöttem, hogy mennyi mindenben kísértett és hasonlóság van közöttünk. Na nem abban, hogy hogyan beszélek én a hallgatóval, vagy abszolút másképp dolgozunk, én azt hiszem, de csak egy példát mondok. A Pánc és voltam én is, és az utolsó évete én sem ott végeztem. hol? Én az István gimnázium. Hát volt egy igazgató helyettes, aki azt a, a hosszú hajamra, ha hiszen hanem hosszú volt a hajam, hogy... Melyik a közül? B betűvel kezdődik a neve, egyébként már nem él, azt hiszem. Bucsko? De mivel nagyon rossz véleményem van, nem mondtam volna a nevét róla, igen. igen. Vagy például... hány évet jártál? oda? Hatodiktól harmadik végéig. És a szüleid vittek oda ezek szerint, tehát Persz. hatodik, mert még kisfiú volt. És hova jártál előtte? Sok helyre. És miért vittek oda a szüleid? Nem tudom. Apám, hogy pontosabb legyek hogy tudom, mert az én szülém elváltak. Hát az egy káder gimnázium volt. Igen. Apám biztos, hogy egy káder volt. Igen. Ő mit csinált? Újságot írt. Jó. És aztán, nehéz, a, és aztán még a, a 13. kerület is. Tehát én, én ott nagyon sok ott nőttem föl. <gül> Ez érdekes Sziget dolgok, utca és Hollán Erdnő. A... mert ugye rólad én azt feltételezném, mert én, én, én tudom, milyen voltam kavaszkoromban, de rólad azt feltételezném, hogy, hogy te a te önérvényesítésed és a te egész karaktered, az, az, az, az le tudta volna győzni az apácaid, de ezek szerint nem? Nem, ő győzött. Na jó, de te valamivel később születtél, mint én nem sokkal. De az apácaidnak nem, nem nagyon látszott, pár, szerintem az a pári. Nem, de például azért a, a, a konfliktusok forrása az például egy iskola újság volt, Tiszta Szívvel, ha jól emlékszem, uh -huh. vagy az iskola rádió. Ami, amikor te oda mentél, már volt, és nem kell kellett rosszul. Nekem abszolút menni kellett. Nekem nem kellett. de hát, engem nem rúgtak ki. Hát nem kirúgtak, de olyan helyzetet, olyan helyzet lett a hogy okosabb volt. Már Jó, azért, azért nagyon fontos dolog, mert ugye nekem nincs testvérem, nekem ma már barátom sincs. Van barátnőm, lányom van. Barátnőm van, vesző, lányom te azért van. ez szomorú, hogyha nincs egy barátod se. Hát nem, szomorú és nem, vidám, tény. Volt barátom, mindenki, elvesztettem őket, vagy ők vesztettek el engem, nézőpont kérdése. De az apácaiban nagyon szomorú volt tudomásul venni azt, hogy az az osztályközösség, amihez én foggal körömmel ragaszkodtam, az nem is mondom, hogy hogyan fordult ellenem, mert, de hogyan nem ragaszkodott ahhoz, hogy az, ami velem megesett, abban a gyógyírtén én helybe kaphassa meg, és nekem kelljen ehhez elmennem, és én nem kárhoztatom ma már őket. De amikor például találkozóra az apácaiban nem megyek el, akkor ebben ez van benne. Most egész egyszer előtt egy órával jutott az eszembe, hogy én hm. Azért kérdeztem rá erre a bizonyos lájra, mert itt van közöttünk, és te gátlásszen, azt mondtad, hogy azért, mert a szerelmet nem viszonozta, vagy nem tudom, szétment. tök mindegy, hmm. mi megnevezted. De hát ő nem biztos, hogy örül lennek. Miért mondtad a nevét? Miért mondtad a vezeték nevét is? Mert igaz, persze, hát igaz. De nem, nem vagy elég tapintatos, nem? Hát volt egy ilyen botrányod, nem, egy, nem, nem ehhez hasonlítható, de volt egy botrányod a Jakub Csák kapcsolatban. kapcsolatban. Azt a sajtó elferdítette. Oké, okay, ne érsz. is menjünk bele. De, de említetted. Hogy? Te említetted. Jó, de akkor nem, tehát ha elferdítette, akkor nem, akkor nem menjünk bele, mert akkor nem a te hibád. A sajtót meg nem tudom idehívni. Fény, a, a, a, a Zsuzsával a helyzet az, hogy hát ez volt hány évtizede, Hol van itt a személyiségi jognak az a megsértése, amiben az ember azt, hogy egy gyerek Nem, az nincs, ne? csak a, én mindig, mindig, arra gond, mindig a tapintatra gondolok. Tehát egyfelől én egy hallatlan, érzékeny embernek tartalak téged, ami összes találkozónk kifejezetten mindig kellemes, és, és tapint, nem, nem jó szó a kettünk viszonyára a tapintat, mert nem volt miért, de tehát, hogy én, én úgy éreztem, hogy te egy, egy nagyon érzékeny és, és finom lelkű fiú vagy, közben meg néha tényleg az Mondjuk ez a példa nem volt erre jó, úgyhogy lépjünk is túl, igazadban. Menjünk ezen túl, nem, nem annyira fontos. Minden esetre itt megint elejét valamit, meglep az az őszinteség, vagy nem lep meg, de ez az izgalmas. Itt van egy közszereplő, úgyhívják, hogy Fia János, és elmondja itt élő egyenes adásban, Rádió Béssban, hogy tehát egyetlen egy barátja sincs, mert már mindet elvesztette, vagy őt vesztették el. Nagyon kinyílsz, ez egyfelől imponáló, másfelől egy picit olyan hát szánalmas, vagy olyan szomorú, nem, szomorú, inkább így mondom, szomorú. Én azt tudom neked mondani, hogy ilyen vagyok. Tehát én, én ezen már túl vagyok, tehát, ö, olyan, mintha azt mondanád, hogy itt van egy upel, és hallottak, négy ajtós. Ne hülyeség. Ja, Az emberi kapcsolataiddal ennyire. Nem. A, én. A barátok elveszéséről beszélünk. Én beszéljük. egy tény megállapítást mondtam. Hó, én, okay. am, azzal amikor azt mondtad, hogy szomorú, arra nem is mondtam azt, hogy vidám. Én egy tényt mondtam, vagy említettem magamról, amit nem álmódomban. Nem, ezt azzal, azzal kapcsolatban meséltem el neked, hogy bennem hosszú évtizedeken át milyen vágy volt arra, hogy közösségi ember legyek, nagy vagy kisközösségi ember, és nem sikerült. Ezt legutóbb éppen a pszicháteremmel beszéltem meg, aki egyébként eredetleg engem egy pszichodrámára akart elvinni, és azt mondta, hogy egyáltalán nem baj, így alakult, mert én annyira öntörvényű és annyira primátusra törekvű valaki vagyok, hogy szétromboltam volna a, a csoportot, és ennek ötkeztében ki kellett volna onnan engem venni. Ma már nem, de akkor igen. Ma már, ma már szembe kell azzal néznem, hogy vannak olyan, tehát ahogy az állatok is ornak is. És igaz, De De akkor az a rádió, ahová most lesz az reszkessen. Nem. fogod rúgni ezt a közösséget. Egy, egyrészt nem, másrészt én ma már tudok kompromisszumokat kötni. Én megtanultam viselkedni. Uh -huh. Tehát Annyira megtanultam viselkedni, hogy az néha már riasztó mert egész egyszerűen, mint hogyha egy ilyen lenged, mint a kolonoszkópiát csinálnál a beleidről. Én úgy látom azt, hogy működöm, és közben nincs. kívülről is, látod magad. Nem csak kívül belülről is látom, és látom azt, hogy közben én nem sérülök, és nem, nem vagyok képmutató és nem játszom, hanem. Tehát mint valami akrobata, aki úgy tudja az, a kezeit használni, ahogy egyébként mások nem. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Um, ez az elmúlt időben az egyik, egy, tehát én egy ilyen amatőrkócs kísérletet tettem, még itt a rádiomisorom legvégén beszélgettem négy vagy öt emberrel, akik korábban jelentkeztek, Pénzt is akarta vele keresni, de az első alkalom után kiderült, hogy ez nem lesz folytatható. Valaki elmesélt egy történetet magáról, ez, ez az egyetlen alkalom, amikor találkoztunk, ez egy állami cégnél, nem írom le pontosan, hiszen köt valamiféle titoktartás, de az volt a dolog lényege, hogy utoljára konfliktusban hat éve volt, akkor, amikor pályázott annak a szervezeti egységnek a vezetésére, mert hogy az, ő azt hitte, hogy az nincs a szabad, tehát nem... Nem lehet előre tudni, hogy ki lesz a főnök. Nem így alakult, és amikor megjelent az új főnök, akkor annak érdekében figyelj. Igen, Hogy főnök. az illetőnek nagyobb legyen a rálátása, odatta ahú, odadta, csak nem nézel odatta a pályázatát. Tehát amivel ő pályázott. És a többiek kérdezték, hogy és megfogadta, és így, úgy, amúgy, én pedig hát teljesen kivoltam akadva, mert azt gondoltam, hogy hát ez a szolgalelkűségnek a ne továbbja. Voltunk ott összesen négyen vagy öten, de inkább azt hiszem négy, négy, nem öten voltunk, rajtam kívül senki nem vélte így, és ezt elmeséltem a pszichiáteremnek, hogy hát milyen fura volt, hogy mindenki más kérdést tett föl, és az, ami engem foglalkoztatott, az senkit nem foglalkoztatott. És a pszichiáterem elmagyarázta, hogy ez pontosan a csoportban élő és a nem csoportban élő emberek különbségéből fakad, hogy egy csoportban élő ember adott esetben a továbélése szempontjából, hogy az harmonikusabb legyen, vagy zöggenőmentesebb legyen, tud olyan dolgot tenni, amire én képtelen volnék. Ott szóba került az is, hogy egyébként melyik milyen horderejűdét, most nem szeretném ezeket egymással összehasonlítani, de ez teljesen megdöbbent. Tehát, hogy mennyire meghatároz téged az, hogy éveken keresztül egyébként társaságban egy közösség tagjaként dolgozol, vagy pedig azon kívül. Mikor írtad ezt a péklapát című önéletrajzi? Ezt én akkor írtam, amikor a Freyel voltam Afrikában, azt megelőzően. 2008-7, valahogy így, nem? Hát még annál hamarabb, ez amikor 2006 a körül lehetett. Azt mondod, hogy akkor jöttél rá, amikor a pszichiáterettel beszélgetettél, miközben én azt olvasom a könyvet 9. oldalán, Woody Ellennel tartok, és nincs kedve, egy olyan közösség tagja lenni, amely szívesen fogadna a tagjai sorába. Hát ez a nem fenyeget téged. ezek szerint, mert a közösség nem nagyon akar téged befogadni, vagy tévedek? Nem, uh, inkább arról van szó, hogy uh, amikor közösségekhez próbálok csatlakozni, ott a esetben most, amikor megpróbálok elhelyezkedni. Hát én egyrészt... nagyon izgat erről, mert kérdezhetlek? Kérdez, nem fog válaszolni. Egyrészt fog... egy biztosítom őket arról, de ez az ATV-ben is így volt. Tehát amikor én ott voltam, én biztosítottam őket az együttműködésemről, és én egy pillanatig, tehát egy pillanatig nem lehetett bennem csalódni. Tehát amíg ez az együttműködés tartott, addig én pontosan úgy viselkedtem, ahogy azt elvárták tőlem, semmilyen kihágást nem követtem el. Um, és ez a, ez a fajta fegyelmezettség még nagyobb lett az elmúlt időben, ami egyébként már egy kicsit túlzó is. Tehát én nagyon megtanultam fegyelmezetnek lenni, és azért van egy bizonyos határ, fölött már ugye én egy érzelmi orientált ember vagyok, tehát amikor egy érzelmi orientált ember fegyelmezett, abban van egy, tehát abban benne van az etna, amikor nem tör ki, mert azt mondja, hogy most éppen itt kirándulók vannak, és nem Hát, hogy valahol kitör, csak nem tudunk róla. Nem, nem, nem, nem, nem ez most egy ilyen látványos szóképzavar volt, Jó, hogyha értem. az etna arra lenne tekintettel, hogy a kirándulókat ne bántsa meg, akik éppen a hegyen mászkálnak. Um, Inkább arról van szó, hogy az igazságérzetem, meg azok a dolgok, amelyeket én fontosnak találok, azok csoporton belül és csoporton kívül egészen másféleképpen bonyolulnak. Én mondok egy konkrét példát, onnélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék, mert nem akarok másnak rosszat. Az én barátom, akit te nagyon jól ismersz, ahol a Krisztina, csoportoknak a tagja. Ezt megelézen a népszabadságnak volt csoportos tagja, most a Népszabának a csoportos tagja. Én, ha bár biztos nagyon magammal vagyok elfoglalva, azért időnként érdeklődést mutatok a barátnőm iránt, aki elmesél történeteket, és mindig hozzáteszi, hogy az ige a világán ne tegyek semmit sem, mert ugye különböző embereket ismerek, és néha felvetődik annak a lehetősége, hogy e telefont ragadok, mert hogy abban a csoportban a dolgok másféleképpen alakulnak, miközben az, azt én nem viselném el, és hogy zárjam a sort, amikor én, a Magyar Rádióban főnök voltam, az éjszakai műsorok főnöke voltam 1995 és 6 ban akkor Sárközi Erika egyetlen egy embert mentett fel az értekezletek látogatása alól, és az én voltam. Mert az értekezleteket is szétvertem. Tehát azt mondtam, hogy ezzel a hülyeséggel már nehogy nekünk ennyi ideig kéne foglalkoznom. És akkor én ezt eltöntöttem, hogy mit tekintek hülyeségnek. De hogyha mi ott együtt lettünk volna, nem biztos, ugyanazt tekintetted, nem ugyanazt gondoltam Igen, volna, lefejebb azt mondta volna, hogy fiala, figyelj, ezt a két órát bírd ki. Én meg azt mondtam, hogy nem azért nem bírom ki, mert nem bírom ki, hanem azért, mert ennek megfelelő döntések fognak születni, és nehogy már azt mondják, hogy a fenyőfa magasabbra nő, mint a jegenye. Hát ez nem igaz. És akkor a sárkózérdéka azt mondta, fiala, neked nem kell Önök a rádióbésben a Csevegés című műsort hallják, Fador János Fiala Jánossal beszélgett avval a számdékkal, hogy ezekből a mozaikokból, részletekből, gyakran furcsa életrajzi töredékekből önök összetudjanak rakni egy majdnem egészt, hogy tudnik ha kíváncsiak legalábbis Fialára, akkor így... Hát én legalábbis azt gondolom, hogy talán jobban megismerik. Azt nem merném mondani, hogy jobban megértik. Fogadhatom a beszélgetést egy zeneszám szám után vele, sőt, szerint a következő órát is együtt fogjuk tölteni. Van miről beszélni? Már csak úgy most előjáróban mondom, hogy azt gondolom, hogy 3-4 perc múlva az urnákról fogom kérdezni. hogy mikor lágy, mikor kemény, nem tudom. Fiola János gyakran lágy, megértő, kedves, szeretnivaló, és gyakran azt hiszem, gyakran kemény és kevésbé szeretnivaló. Most nagyon rövid időnk van, úgyhogy csak felvezetném a következő témát. A szekrényedben van két darab úrna? Ott. Az oknik és az alsó nemű között? Nem, azok máshol vannak. Ott azt hiszem baró van. doboz? Az egyikben édesapád hambai, a másikban édesanyja, Igen. de normális volt. -e? Ez jó? Ez normális? Ez átszol? Hát nézd, én sosem felejtem, hogy a bánó ugye kérdezte, de amikor a bánóval összefutottam és kiderült, hogy az apám elhambaztatta magát, akkor mondta, hogy és Auschwitz, hát erre mit mondhattam? Apám, akinek ugye a rokonság egy része ott elveszett, így döntött. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy akkor már hol, annak a jelentősége nulla. Beleértve, hogy apám hamvai, az anyám rökamiének a lábánál voltak, tehát most, most ott van egy, vagy az én szekrényemben kettő, ez mennyiségi kérdés, és nem minőségi. De fontos neked, hogy veled vannak? Nem, nem találtam meg a méltó búcsut. Rádió B Podor János vagyok, Fiala Jánossal beszélgetek kb. 5-6 perc múlva ismét találkozunk.